Bismillahir Rahim. la Mungu mwingi orehma rehma, Mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiyyattaqillaaha wala tuti'il kaafireena wal al Inna Allaha kaana 'aliiman ewe nabi mche mwenyezi mungu wala usiwatii makafiri na wanafiki hakika mwenyezi mungu ni mwenye kujua mwenye hikma wattabi ma yuha ilaika min rabbik inna allaha kana bima taamuluna kwa wahi kutokana na mola wako mlezi Hakika mwenyezi mungu wanazuhabari ya mnawe atenda Wata wakkal ala Allah Wakafa billahi wakila Na mtegeme mwenyezi mungu Na mwenyezi mungu anatosha kuwa ni wakutegeme wa Maja ala Allahu lirajudim min kalbaini fi jawfih Wa maja ala azwajakumul la Ituva hirune minhune ummeheticum, umeagerele delikum paulukum mwenyezi Mungu hakumwekea mtu yeyote kuwa na nyoyo mbili ndani ya mwili wake wala hakuwafanya wakezenu ambao mnawalinganisha migongo yao na migongo ya mama zenu. kuwa ni mama zeno wala hakuwafanya watoto wenu wakupanga kupanga ni wana wenu hasa hayo ni maneno ya vinyum tu. na mwenyezi Mungu ndi anayesema kweli naye ndi aneongowa na njia ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم walaysa alaykum junahun fi ma akhtatun bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana allah ghafurar rahima waiteni zao, ndiyo wa baba zao maana hu ndio wadilifu zaidi mbele ya mwenyezi mungu na basi ninduguzenu katikadini. Na rafiki zenu Wala sila wama juuienu kwa mlivyo kosea. Lakini ipola wama katika yale ziliofanya ofanya nyoyo zenu kwa makusoli. Na mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu An-nabiyu au bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu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 Sfâ, kâna thalika fil Nabi ni bora zaidi omini kuliko nafsi zao Na wake zake ni mama zao Najama ni karibu wao kwa wao katika kitabu cha mwenyezi mungu kuliko waumini wengine na wahamiaji Ila muwe mnawafanyia wema marafikizenu Haya yamekwisha andi kwa kitabuni Wa is Echodnamin Nabinami Sapahumwamin Kawaminuhi Ibrahima Wamusa Wari Sabini Maryam Wari Sabini Maryama Echodnamin Humitanwaliwa Atolipu Chukwa Hadi Kwamanabi na Kwakowewe Nanu na Ibrahim Na Isa Na cuvântului din gură liișele cadinți ai lor și așteptării lor și așteptării lor și așteptării lor Na așteptării lor și așteptării lor la ilaha illa Allah Suratul Ahzab imtaram ka Madina. Sura hii imeanza kwa kumtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amche Mwenyezi na na amtegemea yeye. Tena ikaingia kuzungumza juu ya masala ya watoto wa kupanga na ikakataa kuwa hao wana wanaoalea kuwa ni watoto wao hasa. Na ikataja mapenzi na utiifu wa mwenyezi mungu alio kwa ajili ya mtume wake na hishma na kuwatukuza mamama wa waumini, yani wake za mtume. Na sura, imeleza ahadi alioichukua mwenyezi mungu kwa manabi kwa wafikishe ujumbe, na ikafafanua habari za vita vi ahzab, yani vita vi makundi, na kofu na misukosuko iliyokuwako, Na vipi mshoyo wa umini wakashinda na ahadi ya mwenyezi mungu ikatimia. Na sura hii ikashughulikia kutaja adabu ambazo na wapasa wake za mtume kuzifuata na wajilazimishe nafsi zao kuzishika. Tena, ikaangukia kuzungumza juu ya watoto wakupanga na ikavunja ada ya siku za kijahilia za ujinga. Ilipokuwa kuharamisha mtu kuowana na mwana wakupanga ambaye kuhakika ni halali yake. Na sura, tu mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ika mthibitishia aliyokuwa anastahiki. Na ika kustareheshwa na kumuacha kwa wema mwanamke anayipi watalaka kabla ya kuingia harusi, Na ika mhusisha mtume sallallahu alaihi wa sallam kuwa ime mwanamke mwanamuke aliejitolea kuwa Na ikasema semawazi wazi kuwasi halali kwake kuzidisha kuwa wa wanawake wingine baada ya hautisa aliyokuwa nao kisha sura tukufu ikabainisha yanayowajibikia waumini kuyafuata wanapoingia nyumba za nabii kwa ajili ya kula na kuwa wakisha waende zao na juu ya kuuliza wake zake nyuma ya pazia na sura ikawataka mamama wa waumini yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam wajiremsha mitandio yao juu ya vifua vyao na sura ikazungumza juu ya saa na vitisho vya kiyama na ikatoa nasaha ya kumcha Mwenyezi Mungu na kusema maneno yaliyo sawa na ikahitimishia kwa kutaja jukumu la Mwenyezi Mungu alilobeba mwanadamu hali halimbingu na ardhi na milima ilishindwa kulibeba kutokana na hayo inaonekana kuwa makusudio muhimu kabisa ya surahi ni maneno juu ya watoto wa kupanga na kuivunja ada iliyokuwa imeenea wakati ule kuharimisha kuoa wana wa kupanga ambao ni halali kwao na ihsani ya Mwenyezi Mungu kuwafanyia waumini kwa ushindi kuwashinda washirikina kama alivyoahidi na kufafanua sharia aliwawekea Mwenyezi Mungu waumini wanapoingia nyumba za nabi sallallahu alaihi wasallam na kuharimishia kuoa wa wake zake baada yake na kuzipanga adabu makhsusi zilizoahusu mamama wa waumini yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam ewe nabi endelea hivyo hivyo kama ulivyojo Kumcha mwenyezi mungu wana usia kubali ya makafiri na wanafiki. Kwa hakika mwenyezi mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote kukuvijua ni mwenye hikma katika kauli yake na vijinofi yake. Nafuwata wahi ino uteremka juu yako kutoka na namula wa Hane kufunulia kwa wahi inazo habari hata za mambo madogo madogo unaweatenda wewe na wanaweatenda makafiri na wanafiki. Na wewe mwachili mambo yako yote mwenyezi mungu Na mwenyezi mungu wanatosha kabisa kuwa ni mtegeme wa, wa jambo Mwenyezi mungu hakumjali ya mtuyo yote kuwa na nyoyombili ndani ya mwili wake Wada hakumfanya mke wa yote katika nyinyi kuwa ni mama yake Pali anaposeema ati wewe kwangu mimi kama mgongo mama yangu Wada hakuwafanya watoto na wapanga kuwanewenenu kuwa hakika ni wanawenu kwa nasaba Hayo ya kuwafanya watoto wa kupanga kuwa niwenenu ni kauli na utoka kwenye vinyo venu Wale haya na ukweli Hapa na hukumu yote na utoka na hayo Na mwenyezi mungu anasema jambo ilo thibiti ila hakika Na ana kongo zengi, mlifikie Na yepeke yake subhana hundi ya yani wongo wa watu kwenye nchia iyo sawa ha watoto kwa zao khasa Hayo ndi ewa adilifu zaidi mbele mwenyezi mungu Ikiwa hamwajui baba zao walionasibia na nao khassa. Basi hao ni ndugu zenu katika nini na rafiki zenu wakwa wala nyinyi hamna dhambi ikiwa mewanasibisha na watu wasioko baba zao kukukosea Lakini na kuwa dhambi kwa mlio kusudia kwa nyo zenu bada yaliyo. Na mwenyezi mungu wana kusameheni kukukosia kwenu na na kubarito baelu kwa makosa mliyo kusulia. Nabi na Muhammad ni mwenye kustahiki hiki zaidi urafiki kwa umini, na na huruma zaidi kwa umini kuliko nafsi zao. Basi ya wao, wampende na wampi. Na wakeza kee ni mama zao kukua tukuza na kwa hishimu na kuwa ni haramu juu yao kwa baada yake. Na jama waliohusiana ni karibu zaidi kuliko mimi wengine wa na wahajiri waliohamama Makkah kwa kuridhiana wao kwa wao kama ilivyojadhibika katika Kurani Lakini inafaa kumfanyia wema, mliofanya rafiki naye katika dini asiye kwa jamaa yetu, kwa kuwapa wema na mapenzi au hata kumwalia mali katika wasia. Hayo ya kuridhiana jamaa waliohusiana ya midhibiti katika kitabu cha Qurani wala hayawezi kubadilishwa. Na kumbusha, bali vale tulipofanya agano na manali wote waliutangulia kwa ujumbe na wito kulingana dini liosawa na wewe na Nuhu na Ibrahimu na Musa na Isa bin Maryamu na tuka kwao agano leisha ni kubwa. Ili mwenyezi mungua waulize manabisipu ya kiyama juwe walioambi yako Musao na yeye ya wenye kwa kata mitume yenye enye kutunya uchungu.